Continuiamo la nostra puntata di Festivals Backpack di oggi scoprendo della musica nuova. Poi forse non così nuova perché in realtà intervistiamo un'artista che è uscita con il suo nuovo album il 14 gennaio, quindi un po' di tempo fa, ma che abbiamo anche visto tutti sul palco del Festival di Sanremo. Abbiamo con noi Alison La Piaga, benvenuta. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te. E come stai? Partiamo da questa domanda. Eh, sono un po' stanchina, dai, è stata una settimana bella intensa, ma comunque anche adesso non si smetti di lavorare, devo dire Sto facendo tantissime cose, quindi insomma, ho bisogno di un po' di tempo per recuperare, ma sono molto contenta di come sia andata. Perfetto, anche perché ti stai occupando, se non sbaglio, della promozione del tuo nuovo album, no, che è uscito il 14 gennaio. Sì, esatto, esatto. Diciamo che ci saranno tante cose da fare, ci saranno i live ad aprile, 4 aprile a Milano, 7 aprile a Roma, quindi ci sono anche le prove, poi ci sono diciamo tutti appunto eventi, quindi televisione, cose del genere di promozione e ancora il letto ho visto poco, però vabbè, lo vedrò. Ci sarà tempo per riposarci fra un pochino, insomma, sì. però riguardo ai live a proposito, insomma, veniamo da un periodo in cui i live effettivamente eh, sono stati un pochino penalizzati, non ne abbiamo visti tanti, invece tu tra poco sarai nuovamente sul palco e lo sei stata anche pochissimo un tempo fa e anzi sì. pochissime pochissimi giorni fa, possiamo dire, con Donatella Rettore e abbiamo appena sentito la tua canzone cantata con lei appunto a Sanremo Chimica. Ti chiederei un po' come è nata questa collaborazione con con Donatella Rettore. Allora, la collaborazione è nata da un pe dal pezzo, le si è, è scritto questo pezzo um, a luglio, mi pare, ehm um, ispirandomi molto a lei e poi quando le ho fatto sentire la discografia hanno subito intuito il fatto che fosse molto molto simile alle a diciamo le le canzoni di direttore mi dicono "Ma ti va di provare a contattarla magari vediamo se le va di fare questo pezzo con te". Io ero impazzita, non pensavo neanche fosse possibile sta cosa e invece poi lo è stato e quindi ci siamo conosciute, abbiamo messo a mano al pezzo un po' insieme, lo abbiamo un po' ri, ri, rivisto e e poi è nato quello che avete visto sul palco. Tra l'altro una canzone che è forse da canzone antifestival come tematica, no? Perché di solito a Sanremo arrivano canzoni d'amore e si parla di sentimenti, invece la vostra è proprio l'opposto, insomma, no? <ride> diciamo che è bella um... Il riverente, ecco. Il tema di questa canzone appunto è una canzone riverente, ma nell'album ci sono tante tematiche che tocchi. Ricordiamo che il tuo album è uscito il 14 gennaio, si chiama Camouflage. Che storia racconta? Ma ne racconta tante, nel senso non c'è una mega storia principale, è un album che proprio come come dici tu, il titolo no Camouflage, quindi eh, diciamo camuffamento, mimesi, racconta un po' le varie sfaccettature della mia personalità e la mia eh, grande voglia di di travestirmi, no? Magari di di fare cose diverse, ecco. Ok, e di queste canzoni direi che a questo punto ti chiederei se ce n'è una che hai voglia di farci sentire, di presentarci. Mah, secondo me è uno dei pezzi un po' più forti eh, è uno dei pezzi tra l'altro più semplici ma più efficaci, secondo me la produzione mi piace tantissimo perché è molto essenziale ma molto curata e spreco di potenziale. Perfetto, allora ce lo ascoltiamo e poi torniamo da te per continuare a parlare di Camouflage. Riguardo l'album Camouflages appunto, ci sono 12 tracce dentro questo album che oltre a avere tematiche diverse hanno anche delle tipologie musicali molto diverse. Ti chiederei quali sono state le influenze che negli anni ti hanno portato a creare un album così variegato. Uh, allora, io in realtà ho um, vabbè, la musica l'ho sempre ascoltata, ho avuto varie fasi, ovviamente quando ero piccola mi piacevano molto le pop star ho avuto una fase più rock al liceo, verso fine liceo invece ho, ho scoperto appunto il il diciamo il canto e che mi piaceva cantare e quindi mi sono molto innamorato del, del della della R&B, del soul, del jazz. Era è, è una roba che mi sono un po' portato dietro per tanto tempo, quando ho iniziato a scrivere, invece sono andata tutt'altra parte, quindi mi è piaciuto ha scritto un pezzo che si chiama Morfina che è molto molto elettronico e da lì ho capito che insomma tutte le cose che ho ascoltato nella mia vita e eh, che anche cose che continuavo a scoprire potevano essere ponti di ispirazione, quindi ci sono vari generi che tocco, ci sono molte cose appunto elettroniche, un po' tipo stile Disclosure per capirci, delle c'è anche un, un grande approfondimento della musica un po' più latineggiante, ci sono molto band di Rosalía, Naty Peluso che fanno questa musica appunto ispanico latineggiante, un po' tra Sud America e Spagna, molto interessante secondo me anche come tematiche eh, molto interessanti. Certo, certo, sono sempre donne molto forti, molto eh, molto potenti, no, musicalmente. Ehm e poi c'è anche invece qualcosa anche della R&B, sicuramente, anche se non ho portato teatro, sono un po' queste le tre sfere, secondo me, R&B, pop, insomma, le, le ballad, ivono un po' di più delle dei riferimenti della R&B. E per quanto riguarda invece quella eh, la nascita delle tue canzoni, cioè il processo creativo com'è? Eh, dipende, nel senso dipende dove sto, con chi sto in quel momento della vita. <ride> Però di base mi faccio molto ispirare dai suoni e dalla base, dalla base capisco stesso di cosa vorrei parlare. Mi vengono magari in mente delle immagini belle e interessanti che mi fanno pensare a un certo tipo di panorama o a un certo tipo di immagine situazione. E la la tua carriera comunque è iniziata non tantissimo tempo fa e sei riuscita nel giro sì. di pochi anni a passare, insomma, da un artista emergente a al Parco di Sanremo, insomma, che in Italia sì, sì. è come dire, no, un buon un buon punto d'arrivo, direi. Qual è il tuo segreto? <ride> Beh, Dai, direi. dici dici che c'è un segreto, dici qual è? Ma nessun segreto, guarda, cioè, anzi forse l'unico segreto che però è è un segreto, cioè, non è non è un segreto perché a parte pure sta mi rattenere credo ehm um, non lo diciamo nessuno di te lo prometto eh rimane tra noi <ride> e la di base penso sia lavorare con un team che crede tantissimo in quello che fai, che non ti pone dei limiti, che non si mette subito a guardare eh, e non si ferma subito a guardare i risultati immediati, perché ovviamente all'inizio i, i numeri erano quelli che erano, poi diciamo che la la cosa di Sanremo è andata perché il pezzo era era un pezzo forte che funzionava, però questo appunto significa che era il pezzo, la cosa importante e non i numeri, diciamo su Spotify o su altre piattaforme che inizialmente possono un po' essere depistanti, no? Perché si pensa subito al risultato e mi hai sicuramente non erano nemmeno strabilianti però invece hanno sempre creduto in me, continuano ad accompagnarmi in questo percorso e trovare persone con cui si si lavora bene e che non non ti spremono, è veramente raro e importantissimo. Beh, allora siamo grati anche a noi al tuo team perché insomma ci ha portato <ride> ci ha portato ad ascoltare le tue canzoni, a questo album bellissimo. Riferirò. Ok, perfetto. E eh, ricordiamo appunto che il tuo album è uscito il 14 di gennaio, ma mi dicevi prima, insomma, a inizio intervista ci dicevi che ci sono delle date in arrivo. Quali sono le prossime? Sì, sì, ci sono 4 aprile Circolo Magn a Milano 7 aprile, eh, Largo Benio di Roma e poi sicuramente se ne aggiungeranno tantissime altre soprattutto quest'estate, però ecco le prime due date ufficiali, prima verifichi sono quelle, tra l'altro stanno anche finendo i biglietti, quindi affrettatevi. Giusto. Mi raccomando però aggiungine una a Bologna perché noi ti aspettiamo per venire qui, insomma. Ma guarda, volenterissimo, volenterissimo perché Bologna è una delle date più più richieste, tra l'altro, tra i agli ascoltatori che ovviamente è piena di giovani, è una città stupenda, quindi guardo sarei contentissima di poter poter venire. Ok, allora lo diamo quasi per certo, allora che ti <ride> vedremo, ti vedremo qua e eh, ti chiederò allora se per salutarci ti va di scegliere un'altra canzone e se vuoi mandare un messaggio alle nostre ascoltatori, ai nostri ascoltatori. Allora, ma il messaggio non è che c'ho sto grande messaggio, però rimanendo in tema appunto del segreto che che deve avere un artista, no, per lavorare bene, questo penso c'è una cosa che funziona tutto tutta la vita per tutti, quindi cioè circondatevi di persone che vi vogliono bene, che credono in voi e che insomma, che vi fanno stare bene. Ecco, questo è il mio messaggio alla sezione. <ride> e la canzone, visto che abbiamo parlato di Native Beautiful di Rosalía, scelgo Tutto Ok, che comunque anche quella c'ha un po' delle delle ritmi che importo alla Cuba, al e reggaeton che ricordano un po' quei quei paesaggi lì. Perfetto, allora noi ci prepariamo a ballare tutto ok e ti ringraziamo uh -huh. tantissimo per questa chiacchierata e appunto speriamo di vederti presto. Grazie a voi ragazzi. Grazie ciao. Grazie mille. Ciao.